azteotan kantatzea zer den ahaz ez duten kongoko aurrak amagoia mugika gaur sorti Atletiken ere serkiak kongon entzun daiteke, eta ez lehoia jarraitzaileek alako ozen kantatzen dutelako kantua, oyua, handik handikona etorri da orain goan bukabuko bateko aurk badilla bat atletikeko ere kantatzen agertzen da bideo batean Telebista guztietan ikuusia izan da, Irratietan ere entzun da, eta interneten haiizetopa daiteke aipatu bideoa. Eta noski, blogetan eta sareko komunikabideetan ere lerro asko eskaini dizkiote bideo sinpatikuari. Haugoiek edeserki zein indarrrarekin eta pasioarekin kantatzen duten ikusi eta inorrez da besterik gabe geratzen. Gutxienez irribarre txiki bat lapurtzen diote ikusleari. Athletic Club de Bilbao, gure herrialdeko talderik nazioartekoena dela gauza jakina da. Hala ere, harrigarria da Koopera Gobernuzkanpoko Erakundeak Kongoksein une bizi duen jakinerratzeko helburuarekin zabaldu duen bidioa. Horixe, marka.com webunean topa da itekena. Aipatu Gobernuzkanpoko Erakunde hori herri osakoa da eta Kongo lan egiten du. Hain momentu latzak bizi dituzten aurrak pixka bat gozartzeko, atletik taldearen ganako zuen erakunde horrek. Artzara, aurrentzako baloia, kamisetak eta horrelakoak eman zituen futbol taldeak. Eta kongoko aurrek izu harri eskertu dituzke opariak. Asko eskertzeaz gain oso modu politean egin dute, taldearen ere serkia bihotz bihotzetik antatuz. Carmen Bidal, koopera erakundeko borondazko langilea da, eta Bilbon bizi da. Berak erakutsi die Konggoko ume ohi Atletikako ereserkia.. <coughs> <coughs> Pentsatzekoa denez, talde zurigorriaren jarraitzaileek izan dute zera ipatu aste honetan blogetan. Hau eta gero daueneneko bigarren mailara esgarela ja itxiko espero dut, Egin du publiko bere desioa sale batek. Kongo Atletiken arrobi eta zer ez? Oio Ipurdia jartzekoa. Kolore zurigorriak oso barruan sentitzen badituzu, bideo hau barruraino sartuko saizu, esan du beste batek. Atletikek Kongoko umeengana jodu bizi duen egoera kaskarretik ateratzeko. Idazi dute diariobascopunto.blog chokoan. Hauek, hauek dira benetako lehoiak, iritzi dio blog batean sale batek. Atletikeko kamiseta ofiziala esonean eta sekulakoa oskerarekin, badirudi di maiz maiz sanbamesa diren oietakoa direla aur hauek geitu du beste blogari batek. Bidioa errasto daiteke. horregatik saiatu naiz kongoko aurrak ageri diren beste arraskiren bat topatzen, eta topatutakoetan ez da ere serkirik entzuten. Ez da eserentzuten, isiltasuna hiltzatzen da zabelean. Azken asteotan, berreonta berroeta mar mila lagunek beren etxeak utzi behar izan dituzte, herrialdean diren enfrontamentu gogorretatik alde egiteko. Eta berreonta berroeta mar mila lagun hoietan, eguneko iruro gehi dira nazio batuen erakundearen arabera. Horregatik, honaino, atletiken herriraino, iritsio diren argazkietan ez dira aurkantariak ageri. Nora ezean dauden aurrak ageri dira, edo bakarri geratu diren aurrez beteta dauden umesurtetxeak. Horregatik, onaino, atletiken herriraino, iritsio diren argazkietan ez dira aurkantariak ageri. Nora ezean dauden aurrak ageri dira edo bakarrik geratu diren aurrez beteta dauden umesurtzetxeak